Але озивається повна жінка з темним волоссям, яка дивним чином нахиляється до столу і від цього стає ніби більшою та грізнішою. «Не можна всіх гребти під одну мітлу! Це неправильно! Всюди є порядні люди і пройде із спіти. «У нашій країні жахлива демографічна ситуація, населення, так сказати, швидко скорочується під вищий голос блондин». А твій брат, киває у твій бік, нічого не робить. Тільки лиже задницю злочинців і президентові. Це називається демократія і свобода слова. Під столом Марта стискає той руку, влагаючи мовчати. Давайте вип'ємо за покращення демографічної ситуації. Пропонуєш присутнім. Чоловіки сміються і підтримують. Борис наливає горілку, при цьому згадуючи анекдот. Як ви ставитеся до дітей? До дітей? Хм, так собі, але процес. Чоловіки знову заливаються сміх. Пригублюєш чарку і відчуваєш на собі погляд Валерії. Журналіст не відповів на запитання, каже вона, дивлячись тобі в очі. Так, так, підхоплює Борис. Хай викрутиться, посміхається блондин, обгодивши їх здивованим поглядом. Не знаю, що тому журналістиці, але я справді тільки брешу. Валерія пирскає зі сміху, старий на на обличчі мовчки спостерігає, ніби випробовує твою поведінку, повільно встежує її щосекундні зміни. Наче терапевт, обмацуючи хворе тіло. Ти теж дивишся на нього, він підбадьорюючи киває головою. Літня маленька жіночка, на яку допіру не звертав уваги, підводиться з бокалом у руці, хоче вигласити тост. і писклявий голос змушує тебе давитися сміхом. Блондин це помічає і також мало не ригач, закривши рота долоною. Марта знову сіпає тебе за руку, від чого дратуєшся і промовисто зиркаєш на неї. Вона тихо благає більше не пити, або час від часу пасувати, оскільки алкоголь вже достатньо на тебе подіяв. Чем не відповідаєш, що це звичайнісінькі дурниці, а вона, втупившись у тарілку, замовкає. На жіночку з боколом у руці яка терпеливо чекає, коли вщухне гамір, звертає увагу старий і благає присутніх заспокоїтися. Це виявляється хрещена мати Бориса, яка випадково приїжджала через місто і вирішила відвідати свого похресника, несподівано потрапивши на новосіллі. Її голос діє на присутніх, наче ранкове сліпуче проміння на сонного, або ж як гірська вода на змерзлюка. Свій тост про добірне товариство про велич дружби та близьке тісне коло, вона виглошує пронизливо, наче пожежна сирена, меле язиком всілякі дурниці біля п'яти хвилин, від чого чоловіки тримаючи чарки, помітно нудяться. Отже, за дружбу допомагає їй блондин. Ірина подає гарячій голубці, і ти мало не розчулюєшся, бо вже давно не їв нічого подібного. Це нагадує домашню атмосферу. Марта хвалить страву і розповідає про власні рецепти. Але ти її делікатно і безшумно прибиваєш, що це нікого не цікавить. Вона найжачується. За вами спостерігає Валерія. Її навіть підморгуєш. Дівчина голосно сміється, а Марта густо в червоніє. Вам до лиця чорне вечірнє плаття, звертаєшся до Валерії. Вона, посміхаючись, раптом розгублено дивиться на старого. На його обличчі немає жодних змін. Він повільно підносить до губ келихвина, так само повільно надпиває і витирає серветкою рота. Гарним жінкам підходить будь-який дорогий одяг. Ви зі мною згодні? Несподівано звертається батько Юрини до Марти.